Народа в якійсь далекій епосі, коли могутня річка пробивалася на південь через цей єдиний пролом у бар'єрі скель і льоду, що оточує країну полюса. Туван, Дін і я пройшли решту 19 печер без пригод і нещасних випадків. Згодом ми дізналися, що лише раз на місяць можна знайти всіх аптів печер падалі в одній камері. В інший час вони блукають поодинці або парами в печерах із печер, так що двом чоловікам було б практично неможливо пройти через усі 27 камер, не зустрівши апта майже в кожній з них. Раз на місяць вони сплять цілий день, і нам пощастило випадково натрапити на один із таких випадків. За останньою печерею ми вийшли в постельну країну снігу та льоду, але знайшли добре позначену стежку, що вела на північ. Дорога була всіяна валунами, як і на південь від бар'єру, тому ми могли бачити лише на невелику відстань попереду в будь-який момент. Через пару годин ми обійшли величезний валун і вийшли до крутого схилу, що вів униз у долину. Прямо перед нами ми побачили півдюжини чоловіків – лютих, чорнобородих хлопців зі шкірою кольору стиглого лимона. «Жовті люди Барсума!» – вигукнув Туван Дін, ніби навіть зараз, коли він їх бачив, йому було важко повірити, що раса, яку ми очікували знайти прихованою в цій віддаленій і важкодоступній землі, дійсно існує. Ми відійшли за сусідній валун, щоб спостерігати за діями невеликої групи, яка стояла, збившись у купу, біля підніжжя іншої величезної скелі, спинами до нас. Один із них зазирав за край гранітної маси, ніби спостерігав за тим, хто наближався з протилежного боку. Незабаром об'єкт його спостереження потрапив у поле мого зору, і я побачив, що це ще один жовтий чоловік. Усі були одягнені в розкішне хутро, шестеро – в чорно-жовті смугасті шкури орлука, а той, хто наближався сам, був одягнений у сліпучо-білу шкуру апта. Жовті люди були озброєні двома мечами, а за спиною у кожного висів короткий спис, а на лівій руці висіли щити, схожі на чашки, не більше за обідню тарілку, увігнуті сторони яких були повернуті назовні, до супротивника. Вони здавалися мізерними та марними засобами захисту, навіть проти звичайного фехтувальника, але пізніше я мав побачити їх призначення, із якою дивовижною спритністю жовті люди ними орудують. Одна з шабель, які носив кожен із воїнів, одразу привернула мою увагу. Я називаю це шаблею, але насправді це було гостре лезо з гаком на дальньому кінці. Інша шабля була приблизно тієї ж довжини, що й гаковий інструмент, і десь між моїм довгим мечем і моїм коротким мечем вона була прямою і двосічною. На додаток до переліченої зброї кожен чоловік носив кинжал у своїй упряжі. Коли білошерстий наблизився, шестеро міцніше стиснули свої шаблі. Гаковий інструмент у лівій руці, пряму шаблю в правій, а над лівим зап'ястям маленький щит жорстко тримався на металевому браслеті. Коли самотній воїн опинився навпроти них, шестеро кинулися на нього з диявольськими криками, які найбільше нагадували дикий бойовий клич апачів Південного Заходу. Миттєво атакований витягнув обидві шаблі, і коли шестеро накинулися на нього, я став свідком досить гарного бою, який тільки можна побажати. Своїми гострими гаками бійці намагалися схопити супротивника, але, як блискавка, чашоподібний щит вискакував перед стрімкою зброєю, і в його порожнину встромлявся гак. Одного разу самотній воїн зачепив супротивника гаком з боку і, підтягнувши його ближче, пронизав його шаблею. Але шанси були надто нерівні, і хоча той, хто бився на самоті, був безперечно найкращим і найхоробрішим з них усіх, я бачив, що це лише питання часу, коли решта п'ятеро знайдуть пролом у його дивовижній обороні та звалять його. Мої симпатії завжди були на боці слабшої сторони в суперечці, і хоча я нічого не знав про причину проблеми, я не міг стояти осторонь і дивитися, як хороброго чоловіка вбивають переважаючою кількістю. Власне кажучи, гадаю, я не дуже й шукав виправдання, бо я надто люблю добру бійку, що потребувати будь-якої іншої причини для того, щоб долучитися. Тож сталося так, що перш ніж Тувань Дін зрозумів, що я задумав, він побачив мене, як я стою поруч з білим одягненим жовтим чоловіком, шалено к'ючись із п'ятьма супротивниками. З жовтими людьми. Тувань Дін незабаром приєднався до мене, і хоча ми виявили, що гачкувата зброя є дивною і дивною річчю, з якою потрібно мати справу, ми втрьох незабаром розправилися з п'ятьма чорнобородими воїнами, які нам протистояли. Коли битва закінчилася, наш новий знайомий повернувся до мене і, знявши щит зі свого зап'ястя, простягнув його». Я не знав значення його вчинку, але вирішив, що це лише форма вираження його вдячності мені. Згодом я дізнався, що це символізує пропозицію життя людини в обмін на якусь велику послугу, зроблену їй. І моя відмова, яку я одразу ж зробив, була тим, чого від мене очікували. «Тоді прийміть від Талу, принца Марентіни», – сказав жовтий чоловік, – «цей знак моєї вдячності». І, зазирнувши під один зі своїх широких рукавів, він витягнув браслет і надів його на руку. Потім він провів ту саме церемонію з Туваном Діном. Далі він запитав наші імена, із якої ми землі. Здавалося, він добре знайомий з географією зовнішнього світу, і коли я сказав, що я з Геліуму, він підняв брови». «А, – сказав він, – ви шукаєте свого правителя та його супутників? – Чи знаєте ви про них? – запитав я. – Лише трохи більше, ніж те, що вони були захоплені моїм дядьком – Саленсус Ол, джедаком джедаків, правителем Окару, землі жовтих людей Барсума. Щодо їхньої долі я нічого не знаю, бо я воюю зі своїм дядьком, який хоче знищити мою владу в князівстві Марентіна». Ті, від кого ви щойно мене врятували, – воїни, яких він послав знайти й убити мене, бо знають, що я часто приходжу сам полювати й убивати священного апта, якого так шанує Саленсус Ол. Частково тому, що я ненавиджу його релігію, Саленсус Ол ненавидить мене. Але найбільше він боїться моєї зростаючої сили та великої фракції, яка виникла по всьому Окару, і яка була б рада бачити мене провителем Окару та Джедаком Жедаків на його місці». Він – жорстокий і тиранічний володар, якого всі ненавидять, і якби невеликий страх, який вони мають перед ним, я міг би підняти армію за одну ніч, яка б знищила тих небагатьох, хто міг би залишитися вірним йому. Мій власний народ вірний мені, і маленька долина Марентіна не платила данини двору Саленсуса Ола протягом року. І він не може нас змусити, бо дюжина людей може утримати вузький шлях до Марентіни проти мільйона. Але тепер, щодо ваших власних справ, чим я можу вам допомогти? Мій палаць у вашому розпорядженні, якщо ви бажаєте вшанувати мене, приїхавши до Марентіни. Коли наша робота буде закінчена, ми будемо раді прийняти ваше запрошення, відповів я. Але зараз ви можете допомогти нам найбільше, направивши нас до двору Саленсуса Ола та запропонувавши якісь способи, за допомогою яких ми можемо отримати доступ до міста та палацу або до будь-якого іншого місця, де, як ми вважаємо, утримуються наші друзі. Талув з жалем подивився на наші гладенькі обличчя, на червону шкіру Тувана Діна та мою білу. «Спочатку ви повинні приїхати до Марентіни», – сказав він, – «бо у вашій зовнішності мають статися великі зміни, перш ніж ви зможете сподіватися увійти до будь-якого міста в Окарі. У вас повинні бути жовті обличчя та чорні бороди, а ваш одяг і спорядження повинні бути такими, щоб найменше викликати підозру». «У моєму палаці є той, хто може зробити вас такими ж жовтими людьми, як і сам Саленсус Ол». Його порада здалася мудрою, і оскільки, очевидно, не було іншого способу забезпечити успішний вхід до кадабри, столиці Окару, ми вирушили столу принцом Марентіни, до його маленької закутої в скелі країни. Дорога пролягала через найгіршу місцевість, яку я коли-небудь бачив, і я не дивуюсь, що в цій країні, де немає ні туатів, ні літунів, Марентіна мало боїться вторгнення». Але нарешті ми дісталися до місця призначення, першу панораму якого я побачив з невеликої височини за півмилі від міста. У глибокій долині розкинулось місто з марсіанського бетону, кожна вулиця, площа та відкритий простір якого були вкриті склом. Навкруги лежали сніг і лід, але їх не було на округлому куполоподібному кришталевому покритті, що огортало все місто. Тоді я зрозумів, як ці люди борються з суворістю Арктики і живуть у розкоші та комфорті серед вічного льоду. Їхні міста були справжніми теплицями, і коли я потрапив у це місто, моя повага та захоплення науковими та інженерними навичками цієї похованої нації були безмежними». Тієї миті, коли ми увійшли до міста, Талу скинув свій верхній хутряний одяг, як і ми, і я побачив, що його вбрання мало чим відрізняється від одягу червоних раз Барсува. За винатком шкіряної зброї, густо вкритої коштовностями та металом, він був голий і ніхто не міг би комфортно носити одяг у цій теплій і вологій атмосфері. Три дні ми залишалися гостями принца Талу, і протягом цього часу він обдаровував нас усією увагою та люб'язністю, на яку був здатен. Він показав нам усе, що було цікавого в його великому місті. Атмосферна установка Марентини буде підтримувати життя нескінченно довго в містах Північного полюса, після того, як усе життя нарешті вмираючого Марса згасне через відсутність повітря, якщо велика центральна установка знову перестане функціонувати, як це сталося під час тієї пам'ятної події, яка дала мені можливість повернути життя та щастя дивному світові, який я вже так полюбив. Він показав нам систему опалення, яка зберігає сонячні промені у великих резервуарах під містом і як мало потрібно для підтримки вічного літнього тепла Славетного саду в цьому арктичному раю. Широкі алеї, засіяні насінням охряної рослинності з мертвих морських глибин, несли безшумних рух легких і повітряних наземних літальних апаратів, які є єдиним видом штучного транспорту, що використовується на північ від гігантського крижаного бар'єру. Широкі шини цих унікальних літальних апаратів є лише гумовими газовими мішками, наповненими восьми барсуміанським променем або променем руху, цим чудовим відкриттям марсіан, яке уможливило створення великих флотів-могутніх дирижаблів, що роблять червону людину зовнішнього світу верховною. Саме цей промінь рухає властиве або відбите світло планети в космос, а в обмеженому просторі надає марсіанським кораблям їхню легку плавучість. Наземні літальні апарати-марентини мають достатню плавучість в їхніх автомобільних колесах, щоб забезпечити тягу автомобілів для цілей керування. І хоча задні колеса з'єднані з двигуном і допомагають у русі машини, основну частину цієї роботи виконує невеликий пропелер на кормі. Я не знаю більш приємного відчуття, ніж катання в одному з цих розкішно обладнаних автомобілів, які ковзають легкі та повітряні, як пір'їнки, м'якими вкритими мохом алеями марентини. Широкі алеї, засіяні насінням охряної рослинності з мертвих морських глибин, несли безшумний рух легких і повітряних наземних літальних апаратів, які є єдиним видом штучного транспорту, що використовується на північ від гігантського крижаного бар'єру.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 Я не знаю більш приємного відчуття, ніж катання в одному з цих розкішно обладнаних автомобілів, які ковзають легкі та повітряні, як пір'їнки, м'якими вкритими мохон-алеями марентини. Вони рухаються з абсолютною безшумністю між межами малинового дерну та під арками дерев, пишних дивовижними квітами, які відрізняють так багато культурних сортів барсуміанської рослинності. До кінця третього дня придворний цирульник, не можу підібрати іншого земного визначення, щоб описати його, здійснив настільки дивовижну трансформацію як у Тувана Діна, так і в мене, що наші власні дружини ніколи б нас не впізнали. Наша шкіра була такого ж лимонного кольору, як і його, а до наших гладеньких облич було спритно прикріплено великі чорні бороди й вуса. Озброєння воїнів Окару сприяло обману. А для носіння за межами міст Теплиць у кожного з нас був костюм з чорно-жовтими смугами Орлука. Талу дав нам чіткі вказівки щодо подорожі до Кадабри, столиці держави Окар, що є расовою назвою «жовтих людей». Цей добрий друг навіть супроводжував нас частину шляху, а потім, пообіцявши допомогти нам у будь-який спосіб, який він знайде можливим, попрощався з нами. На прощання він надів мені на палець химерно викутий перстень з мертвим чорним тьмяним каменем, який більше нагадував шматочок бітумінозного вугілля, ніж безцінний барсумський самоцвіт, яким він насправді є. З материнського каменю було вирізано лише три інші, сказав він, який є у моєму володінні. Ці три носять вельможі, які мають велику довіру до мене, і всі вони були відправлені таємними місіями до двору Саленсуса Ола». Якщо ви опинитесь у межах 50 футів від будь-кого з цих трьох, ви відчуєте швидке поколювання в пальці, на якому носите цей перстень. Той, хто носить один із його парних, відчує те саме. Це спричинено електричною дією, яка відбувається в той момент, коли два з цих каменів, вирізаних з одного материнського каменю, потрапляють у радіус дії один одного. Завдяки цьому ви дізнаєтесь, що поруч є друг, на якого ви можете покластися в час потреби. Якщо інший носій одного з цих самоцвітів звернеться до вас за допомогою, не відмовляйте йому, а якщо вам загрожує смерть, проковтніть перстень, а не дозвольте йому потрапити до рук ворогів. Бережіть його, Джоне Картере, як своє життя, бо колись він може означати для вас більше, ніж життя». З цим прощальним застереженням наш добрий друг повернув назад до Марентини, а ми звернули обличчя в напрямку міста Кадабри та двору Саленсуса Ола, джедака джедаків. Того ж вечора ми побачили обнесене стінами та скляним дахом місто Кадабру. Воно лежить у низькій западині біля полюса, оточене скелястими вкритими снігом пагорбами. З перевалу, через який ми в'їхали в долину, відкривався чудовий вид на це велике північне місто». Його кришталеві куполи виблискували в яскравому сонячному світлі, що сяяло над вкритими морозом зовнішніми стінами, які оточують усі 100 миль його окружності. Через певні проміжки часу великі ворота дають вхід до міста. Але навіть на відстані, з якої ми дивилися на цю масивну споруду, ми могли бачити, що всі вони зачинені. І, згідно з пропозицією Талу, ми відклали спробу в'їхати в місто до наступного ранку. Як він і сказав, ми знайшли численні печери на схилах пагорбів нас, нас, і в одну з них ми залізли на ніч. Наші теплі шкури орлуків забезпечили нам повний комфорт, і лише після надзвичайно освіжаючого сну ми прокинулися незабаром після світанку наступного ранку. Місто вже прокинулося, і з кількох воріт ми побачили, як виходять групи жовтих людей. Чітко дотримуючись кожної деталі інструкцій, даних нам нашим добрим другом з Марентини, ми залишалися в укритті протягом кількох годин, поки одна група співдюжини воїнів не пройшла вздовж стежки під нашим укриттям і не увійшла в пагорби через перевал, яким ми прийшли попереднього вечора. Давши їм час добре сховатися з поля зору нашої печери, Туван, Дін і я виповзли і пішли за ними, наздогнавши їх, коли вони вже добре зайшли в пагорби». Коли ми майже підійшли до них, я голосно покликав їхнього вождя, коли вся група зупинилася і повернулася до нас. Настав вирішальний момент. Якщо ми зможемо обдурити цих людей, решта буде порівняно легко. «Каор!» – вигукнув я, підходячи ближче до них. «Каор!» – відповів офіцер, який керував загоном. «Ми з Іллалу!» – продовжив я, назвавши найвіддаленіше місто Окару, яке майже не має зв'язків з кадаброю. Лише вчора ми прибули, а сьогодні вранці капітан Воріт сказав нам, що ви вирушаєте на полювання на орлуків, що є видом спорту, якого ми не зустрічаємо в наших краях. Ми поспішили за вами, щоб попросити дозволу супроводжувати вас. Офіцер був повністю обдурений і люб'язно дозволив нам піти з ними на день. Випадкова здогадка про те, що вони вирушили на полювання на Орлуків, виявилася правильною, і Талу сказав, що шанси були 10 до 1, що саме такою буде місія будь-якого загону, який покидає кадабру через перевал, яким ми ввійшли в долину, оскільки цей шлях веде прямо до величезних рівнин, де часто зустрічається цей слоноподібний хижак. Що стосується полювання, то день був невдалим, бо ми не побачили жодного орлука. Але це виявилося більш ніж вдалим для нас, оскільки жовті люди були настільки засмучені своєю невдачею, що не захотіли входити в місто через ті самі ворота, через які вийшли вранці, оскільки, здавалося, вони дуже вихвалялися перед капітаном цих воріт своїми навичками в цьому небезпечному спорті. Тому ми наблизилися до кадабри в точці за кілька миль від тієї, з якої загін покинув її вранці. І таким чином були звільнені від небезпеки незручних питань і пояснень з боку капітана Воріт, який, як ми сказали, направив нас до цього конкретного мисливського загону. Ми вже підійшли досить близько до міста, коли мою увагу привернув високий чорний вал, який підіймався на кілька сотень футів у повітря з того, що здавалося заплутаною масою мотлоху або уламків, тепер частково вкритих снігом. Я не наважувався задавати питання, боячись викликати підозру через явне незнання чогось, що як жовта людина я мав би знати». Але перш ніж ми дісталися міської брами, я мав дізнатися про призначення цієї похмурої шахти та значення величезного скупчення під нею. Ми майже підійшли до брами, коли один із групи покликав своїх товаришів, одночасно вказуючи на далекий південний горизонт. Слідуючи вказаному напрямку, мої очі побачили корпус великого літуна, який швидко наближався з надгребення навколишніх пагорбів. «Ще інші дурні, які хотіли б розгадати таємниці забороненої півночі», – сказав офіцер напівголосно. «Невже їхній фатальний інтерес ніколи не згасне?» «Будемо сподіватися, що ні», – відповів один із воїнів, – «бо що тоді нам робити з рабами та розвагами?» «Правда, але які ж вони тупі звіри, якщо продовжують приходити в регіон, звідки ніхто з них ніколи не повертався? Давайте затримаємося і подивимося на кінець цього», – запропонував один із чоловіків. Офіцер подивився у бік міста. «Варта його побачила», – сказав він. «Ми можемо залишитися, бо можемо знадобитися». Я подивився у бік міста і побачив кілька сотень воїнів, які виходили з найближчої брами. Вони рухалися неквапливо, ніби не було потреби поспішати. І її не було, як я незабаром дізнався. Потім я знову звернув свій погляд на літун. Він швидко наближався до міста, і коли він підійшов досить близько, я з подивом побачив, що його гвинти не працюють. Прямо на ту похмуру шахту він ішов. В останню хвилину я побачив, як великі лопати почали рухатися, щоб розвернути його, але він все одно наближався, ніби його тягнула якась могутня непереборна сила. На її палубі панувало надзвичайне збудження, де люди бігали туди-сюди, займаючи місця біля гармат і готувачися запустити маленькі одномісні літаки, флот яких є частиною обладнання кожного марсіанського військового корабля». Все ближче і ближче корабель мчав до чорної шахти. Ще мить, і він мав би зіткнутися, і тоді я побачив знайомий сигнал, який посилають менші човни великим роєм з палуби материнського корабля. Миттєво сотня крихітних літаків піднялася з її палуби, як рій величезних бабок» але ледь вони відірвалися від лінкора, як ніс кожного з них повернувся до шахти, і вони теж помчали з шаленою швидкістю до того ж, здавалося б, неминучого кінця, який загрожував більшому кораблю». За мить сталося зіткнення. Людей кидало в різні боки спалуби корабля, а він, зігнутий і зім'ятий, здійснив останній довгий стрибок до сміттєзвалища біля основи шахти. Разом з ним впав дощ з його власних крихітних літаків, бо кожен з них жорстоко зіткнувся з твердою шахтою. Я помітив, що розбиті літаки шкребуть по боці шахти і що їх падіння не таке швидке, як можна було б очікувати. І тут раптом мені відкрилася таємниця шахти, а з нею і пояснення причини, яка не дозволяла літаку, що залетів надто далеко за крижаний бар'єр, коли-небудь повернутися. Шахта була могутнім магнітом, і як тільки корабель потрапляв у радіус його потужного притягання для алюмінієвої сталі, яка у великій кількості використовується в конструкції всіх барсумських кораблів, жодна сила на землі не могла запобігти такому кінцю, який ми щойно бачили. Згодом я дізнався, що шахта розташована безпосередньо над магнітним полюсом Марса, але чи додається якимось чином до її незліченної сили притягання, я не знаю. Я боєць, а не вчений. Ось нарешті пояснення тривалої відсутності Тардоса Морса і Морса Каяка. Ці доблесні та відважні воїни наважилися на таємниці та небезпеки Крижаної Півночі, щоб розшукати Карторіса, чия тривала відсутність схилила вгорі голову його вродливої матері, деї Торіс, принцеси Геліуму. В ту мить, коли останній з літунів зупинився біля основи шахти, чорнобороді жовті воїни накинулись на масу уламків, на яких вони лежали, беручи в полон тих, хто не був поранений, і час від часу умертвляючи ударом меча одного з поранених, який здавалося схильний обурюватися їхніми глузуваннями та образами. Кілька неушкоджених червоних чоловіків хоробро билися проти своїх жорстоких ворогів, але здебільшого вони здавалися надто приголомшеними жахом катастрофи, що спіткала їх, щоб робити щось більше, ніж покірно підкорятися золотим ланцюгам, якими їх закували. Коли останнього з полонених було ув'язнено, загін повернувся до міста, біля воріт якого ми зустріли з граю лютих аптів із золотими нашийниками, кожен з яких йшов між двома воїнами, які тримали їх на міцних ланцюгах з того ж металу, що їхні нашийники. Одразу за воротами, супроводжуючи, відпустили всю жахливу череду, і коли вони помчали до похмурої чорної шахти, мені не потрібно було запитувати, щоб дізнатися їхню місію. Якби не було тих у жорстокому місті кадабра, хто потребував допомоги набагато більше, ніж бідні нещасні мертві та вмираючи там, на холоді, на погнутих і зламаних тушах тисячі літунів, я не зміг би стримати свого бажання поспішити назад і вступити в бій з тими жахливими істотами, яких було відправлено щоб роздерти. «Та пожерти їх. Як би там не було, я міг лише слідувати за жовтими воїнами з похиленою головою і дякувати за шанс, який дав Тувану Діну і мені такий легкий вхід до столиці Саленсуса Ола. Опинившись за воротами, ми без особливих зусиль обминули наших ранкових друзів і незабаром опинилися в марсіанському готелі». У полоні. Громадські будинки Барсума, як я виявив, мало чим відрізняються. Приватності немає ні для кого, крім подружніх пар. Чоловіків без дружин проводжають до великої кімнати, підлога якої зазвичай викладена з білого мармуру або товстого скла, яке ретельно підтримується в чистоті. Тут є багато невеликих піднятих платформ для спальних шовків і хутра гостя, а якщо у нього немає своїх, то чисті свіжі надаються за номінальну плату. Як тільки речі людини розміщені на одній з цих платформ, вона стає гостем будинку, і ця платформа належить їй до тих пір, поки вона не покине його. Ніхто не потурбує і не зачепить її речі, оскільки на Марсі немає злодіїв. Оскільки вбивство це єдине чого слід боятися, власники готелів надають озброєну охорону, яка вдень і вночі ходить туди-сюди по спальнях. Кількість охоронців і пишність їхнього спорядження зазвичай вказують на статус готелю. У цих будинках не подають їжу, але зазвичай до них примикає громадське місце для харчування. Ванни з'єднані зі спальнями, і кожен гість зобов'язаний щодня приймати ванну або покинути готель. Зазвичай на другому або третьому поверсі є велика спальня для самотніх жінок-гостей, але її обстановка мало чим відрізняється від кімнати, яку займають чоловіки. Охоронці, які стежать за жінками, залишаються в коридорі біля спальні, а рабині ходять туди-сюди серед сплячих, готові повідомити воїнам, якщо буде потрібна їхня присутність. Я був здивований, помітивши, що всі охоронці готелю, в якому ми зупинилися, були червоношкірими, і запитавши одного з них, я дізнався, що вони були рабами, купленими власниками готелів у уряду». Чоловік, чий пост був повз мою спальну платформу, був командиром флоту Великої марсіанської нації. Але доля занесла його флагман через крижаний бар'єр у радіус дії магнітного валу, і тепер багато нудних років він був рабом «жовтих людей». Він розповів мені, що князі, джеди і навіть джедаки з зовнішнього світу були серед прислужників, які служили жовтій расі. Але коли я запитав його, чи чув він про долю Морса Каяка або Тардоса Морса, він похитав головою, сказавши, що ніколи не чув, щоб вони були тут в'язнями, хоча він був дуже добре знайомий з репутацією і славою, які вони мали у зовнішньому світі». Він також не чув жодної чутки про прихід батька тернів і чорного датора першонароджених, але поспішив пояснити, що мало знає про те, що відбувається в палаці. «Я бачив, що він чимало дивується, що жовта людина так цікавиться певними чергоними в'язнями закрижаного бар'єру, і що я так мало знаю про звичаї та умови серед моєї власної раси». Насправді, я забув про свій маскарад, виявивши червоношкірого, який крокував перед моєю спальною платформою. Але його зростаючий вираз здивування вчасно попередив мене, бо я не мав наміру розкривати свою особу нікому, якщо з цього не вийде нічого доброго. І я не бачив, як цей бідний хлопець може мені послужити» хоча я мав на увазі, що пізніше я можу бути засобом служіння йому та всім іншим тисячам в'язнів, які виконують накази своїх суворих господарів у Кадабрі. Тієї ночі Туван Дін і я обговорювали наші плани, сидячи серед наших спальних шовків і хутра, у гущі сотень жовтих людей, які займали разом з нами апартаменти». Ми говорили пошипки, але, оскільки це лише те, що вимагає ввічливість у громадському місці для сну, ми не викликали жодних підозр. Нарешті, вирішивши, що все це лише пусті спекуляції, доки ми не матимемо можливості дослідити місто і спробувати втілити в життя план, запропонований Талу, ми побажали один одному доброї ночі і відвернулися, щоб заснути. Поснідавши наступного ранку, ми вирушили оглядати кадабру, і завдяки щедрості принца Марентіни ми були добре забезпечені коштами, що були в обігу в Окарі, ми придбали гарний наземний літак. Навчившись керувати ними ще в Марентіні, ми провели чудовий і корисний день, досліджуючи місто. І пізно вдень, о тій годині, коли, як сказав нам талу, урядовці будуть у своїх кабінетах, ми зупинилися перед величною будівлею на площі навпроти королівських володінь і палацу. Тут ми сміливо увійшли повз озброєну охорону біля дверей, де нас зустрів червоний раб, який запитав про наші бажання. Скажи, сораву, твоєму господареві, що двоє воїнів з Ілалу бажають вступити на службу до палацової варти, сказав я. Сорав, як сказав нам Талу, був командувачем палацових сил, і оскільки люди з віддалених міст Окару і особливо з Ілалу з меншою ймовірністю були заражені зародком інтриг, які роками вражали дім Саленсуса Оллар, він був упевнений, що нас радо приймуть і поставлять мало запитань. Він надав нам загальну інформацію, яка, на його думку, була необхідна, щоб ми пройшли перевірку перед Соравом, після чого ми повинні були пройти подальше обстеження перед Саленсусом, щоб він міг визначити нашу фізичну придатність і наші здібності як воїнів. Той невеликий досвід, який ми мали зі дивним гачкуватим мечем жовтої людини та її щитом у формі чаші, робив малоймовірним, що хтось із нас зможе пройти це останнє випробовування. Але існувала ймовірність, що нас можуть поселити в палаці Саленсуса Ола на кілька днів після того, як Сорав прийме нас, перш ніж джедак джедаків знайде час, щоб піддати нас остаточному випробовуванню. Після кількох хвилин очікування в передпої нас викликали до приватного кабінету Сорава, де нас чемно зустрів цей лютий на вигляд чорнобородий офіцер. Він запитав наші імена та посади в нашому власному місті, і, отримавши відповіді, які були очевидно задовільними для нього, він поставив нам певні запитання, до яких талу передбачив і підготував нас. Інтерв'ю не могло тривати більше десяти хвилин, коли Соров викликав помічника, якому наказав належним чином нас зареєструвати, а потім проводити нас до приміщень у палаці, які відведені для претендентів на членство в палацовій варті. Помічник спочатку відвів нас до свого кабінету, де він виміряв і зважив нас, а також сфотографував одночасно за допомогою хитромудро сконструйованої машини, п'ять копій яких миттєво відтворювалися в п'яти різних офісах уряду, два з яких розташовані в інших містах за багато миль. Потім він провів нас через територію палацу до головної варти палацу, де передав нас офіцеру, який був відповідальним Ця особа знову коротко розпитала нас і нарешті відправила солдата, щоб провести нас до наших покоїв. Вони виявилися розташованими на другому поверсі палацу, в напівз'єднаній вежі задній частині будівлі. Коли ми запитали нашого провідника, чому нас поселили так далеко від вартової кімнати, він відповів, що звичай старших членів варти зачіпати аспірантів, щоб випробувати їхню міць, призвів до такої кількості смертей, що стало важко підтримувати варту в повній силі, поки цей звичай панував. Тому Саленсус Ол відвів ці приміщення для аспірантів, і тут вони були надійно замкнені від небезпеки нападу членів варти. Ця неприємна інформація раптово поклала край усім нашим добре продуманим планом, оскільки це означало, що ми фактично будемо в'язнями в палаці Саленсуса Ола, поки він не вирішить провести нам остаточний іспит на професійну придатність. Оскільки саме на цей проміжок часу ми розрахували, щоб досягти так багато в наших пошуках Деї Торіс і Туві Птарту, наша досада була безмежною, коли ми почули клацання великого замка за спиною нашого провідника, коли він покинув нас. Провівши до покої, які ми мали займати. З кислою міною я повернувся до тувана Діна. Мій супутник лише зневірено похитав головою і підійшов до одного з вікон на дальньому боці апартаментів. Ще не встиг він подивитися у вікна, як покликав мене тоном приглушеного хвилювання і здивування. За мить я був поруч із ним. Дивись, сказав туван Дін, вказуючи на подвір'я внизу. Коли мій погляд прослідкував за вказаним напрямком, я побачив двох жінок, які ходили туди-сюди в закритому саду. В ту ж мідь я впізнав їх. Це були Дея Торіс і Туві Асптарту. Там були ті, за ким я слідував від одного полюса до іншого, через цілий світ. Лише 10 футів простору і кілька металевих град відділяли мене від них. З криком я привернув їхню увагу, і коли Дея Торіс підняла погляд прямо в мої очі, я зробив знак кохання, який чоловіки Барсума роблять своїм жінкам. На мій подив і жах вона гордо підняла голову, і коли вираз цілковитої зневаги торкнувся її тонких рис обличчя, вона повністю відвернулася від мене спиною. Моє тіло вкрите шрамами тисячі конфліктів, але за все моє довге життя я ніколи не страждав від таких мук від рани, бо цього разу сталь жіночого погляду пронизала моє серце. Зі стогоном я відвернувся і зарився обличчям у руки. Я почув, як Туван Дін голосно кличе Тувію, але мить потому його вигук здивування засвідчив, що він також був відкинутий власною донькою. «Вони навіть не слухають», – вигукнув він до мене. Вони затулили руками вуха і пішли в дальній кінець саду. Чи чули ви коли небудь про таке божевільне діло Джоне Картере? Обоє, мабуть, зачаровані. Згодом я набрався сміливості повернутися до вікна, бо хоч вона й відкинула мене, я любив її і не міг відірвати очей від її божественного обличчя та фігури. Але коли вона побачила, що я дивлюся, вона знову відвернулася». Я був у повному ступорі, намагаючись пояснити її дивні дії, і те, що Тувія також налаштувалася проти свого батька, здавалося неймовірним. Чи могло бути так, що моя незрівнянна принцеса все ще чіплалася за ту жахливу віру, від якої я врятував її світ? Чи могло бути так, що вона дивиться на мене з огидою і зневагою, тому що я повернувся з долини Дор або тому, що я осквернив храми та особи святих тернів? Більше нічим я не міг пояснити її дивну поведінку, але здавалося малоймовірним, щоб так було, бо любов Де і Торіс до Джона Картера була великою і дивовижною любов'ю, набагато вищою за расові відмінності, віросповідання чи релігію. Коли я сумно дивився на потилицю її гордої королівської голови, ворота в протилежному кінці саду відчинилися». Зробивши це, він повернувся і щось підсунув у руку жовтому гвардійцю за воротами, і відстань була не надто великою, щоб я не побачив, що між ними пройшли гроші. Миттєво я зрозумів, що цей новачок підкупив охорону, щоб потрапити до саду. Потім він повернувся в бік двох жінок, і я побачив, що це був не хто інший, як Турід, чорний датор першонароджених». Він підійшов досить близько до них, перш ніж заговорив, і коли вони повернулися на звук його голосу, я побачив, як Дея Торіс здригнулася від нього. На його обличчі була огидна усмішка, коли він підійшов до неї і знову заговорив. Я не чув його слів, але її відповідь прозвучала чітко. «Внучка Тардоса Морса завжди може померти», – сказала вона, – «але вона ніколи не зможе жити за ту ціну, яку ти називаєш». Тоді я побачив, як чорний мерзотник впав на коліна біля неї, буквально плазаючи в багнюці, благаючи її. Лише частина того, що він сказав, бо хоч він очевидно страждав від пристрасті та збудження, було так само очевидно, що він не наважувався підвищити голос, боячись викриття. «Я б врятував тебе від Матая Шанга», – почув я, як він сказав. «Ти знаєш, яка доля чекає на тебе в його руках? Хіба ти не обрала б мене замість іншого?» «Я не обрала б жодного з вас», – відповіла Дея Торіс. «Навіть якби я мала свободу вибору. Як ти, добре знаєш, що це не так». «Ти вільна», – вигукнув він. «Джон Картер, принц Геліуму, мертвий». «Я знаю краще, ніж це, але навіть якби він був мертвий, і мені потрібно було б обрати іншого чоловіка, я б віддала перевагу рослинній людині або великій білій мавпі, а не матаю шангу чи тобі чорний калот», відповіла вона з презирливою посмішкою. Раптом зловісний звір втратив над собою контроль і з мерзенною клятвою накинувся на тендітну жінку, стискаючи її ніжне горло у своїх грубих лапах. Тувія закричала і кинулася на допомогу своїй товаришці по ув'язненню, і в ту ж мить я теж збожеволів, і, смикаючи грати, що перетинали моє вікно, я вирвав їх з їхніх гнізд, ніби вони були мідним дротом. Вистрибнувши крізь отвір, я опинився в саду, але за сто футів від того місця, де чорнота висмоктувала життя з моєї деї Торіс, і одним великим стрибком я накинувся на нього». Я не промовив жодного слова, коли відірвав його оскверняючі пальці від цього прекрасного горла, і не видав жодного звуку, коли відкинув його на двадцять футів від себе. Пінячись від люті, Турит підвівся на ноги і кинувся на мене, як шалений бик. «Жовта людина! – закричав він. – Ти не знав, на кого підняв свої мерзенні руки, але перш ніж я закінчу з тобою, ти добре дізнаєшся, що означає образити особу першонародженого. Потім він накинувся на мене, тягнучись до мого горла, і саме так, як я зробив того дня у дворі храму Ісус, я зробив тут, у саду-палацу Саленсуса-Олла». Я пірнув під його простягнуті руки, і коли він пронісся повз мене, я завдав жахливого удару правою в бік його щелепи. Так само, як він зробив у тому іншому випадку, він зробив і зараз. Як дзига він закрутився навколо, його коліна підігнулися під ним, і він звалився на землю біля моїх ніг. Тоді я почув голос за собою. Це був глибокий голос влади, який відрізняє правителя людей. І коли я обернувся, щоб подивитися на блискучу постать велетня жовтошкірого, мені не потрібно було запитувати, що це Саленсус Ол. Праворуч від нього стояв Матай Шанх, а позаду них десяток гвардійців. «Хто ти?» – вигукнув він. «І що означає це вторгнення в межі жіночого саду? Я не пригадую твого обличчя, як ти сюди потрапив». Якби не його останні слова, я б зовсім забув про свій маскарад і прямо сказав би йому, що я Джон Картер, принц Гелію, але його запитання повернуло мене до тями. Я вказав на вирвані прути вікна вгорі. «Я прагну стати членом палацової варти», – сказав я. Із далекого вікна у вежі, де мене утримували в очікуванні остаточного випробовування на придатність, я бачив, як цей звір напав на… на цю жінку. Я не міг стояти осторонь, від даку, і бачити, як це відбувається на території самого палацу, і при цьому відчувати, що я придатний служити і охороняти вашу королівську особу. Очевидно, я справив враження на правителя Окара своїми влучними словами – і коли він повернувся до Деї Торіс і Туві із Птарта, і обидві підтвердили мої слова, для Туріда все виглядало досить похмуро. Я бачив потворний блиск у злих очах Матая Шанга, коли Дея Торіс розповіла все, що сталося між Турідом і нею. І коли вона дійшла до тієї частини, де йшлося про моє втручання в справи дататора першонароджених, її вдячність була цілком очевидною, хоча я бачив по її очах, що щось її дивно бентежить. Я не дивувався її ставленню до мене в присутності інших, але те, що вона відмовилася від мене, коли вона і Тувія були єдиними, хто перебував у саду, все ще дуже мене вразило. Поки тривало розслідування, я кинув погляд на Туріда і здивував його, побачивши, що він дивиться на мене широко відкритими очима і з подивом, а потім раптово голосно розсміявся мені в обличчя. Замить Саленсус Ол повернувся до чорного». «Що ти можеш сказати на пояснення цих звинувачень?» – запитав він глибоким і жахливим голосом. «Чи смієш ти претендувати на ту, яку обрав батько Тернів, ту, яка могла б навіть стати гідною парою для самого джеддака джедаків. І тоді чорнобородий тиран повернувся і кинув раптовий жадібний погляд на дею Торіс, ніби з цими словами в його розумі і грудях виникла нова думка і нове бажання». Туріт збирався відповісти і зі зловтішною усмішкою на обличчі показував на мене звинувачувальним пальцем, коли слова Саленсуса Ол і вираз його обличчя обірвали його. Хитрий погляд промайнув у його очах, і я зрозумів з виразу «Подбайте про те, щоб цього чоловіка надійно ув'язнили, поки ми не матимемо часу глибше вникнути в цю справу», наказав він. І оскільки одних лише ґрат, здається, недостатньо, щоб стримати його, нехай додадуть ланцюги». Потім він повернувся і вийшов із саду, забравши з собою дею Торіс, його рука лежала на її плечі. Туріт і Матай Шанг також пішли, і коли вони досягли воріт, чорний повернувся і знову голосно розсміявся мені в обличчя. «Що могло означати його раптова зміна ставлення до мене? Чи міг він підозрювати мою справжню особу?» «Мабуть, так, і те, що мене видало, був трюк і удар, які повалили його на землю вдруге». Коли охоронці потягли мене геть, моє серце було дуже сумним і гірким, тому що тепер до двох невблаганних ворогів, які так довго переслідували її, додався ще один, і ще більш могутній, тому що я був би просто дурним, якби не розпізнав раптову любов до Деї Торіс, яка щойно народилася в жахливих грудях Саленсу Ола, джедака джедаків правителя Окару. Яма щедрості я недовго нудився у в'язниці Саленсуса Ола. За той короткий час, що я пролежав там, скутий золотими ланцюгами, я часто замислювався про долю тувана Діна, джедака Птарту. Мій хоробрий товариш пішов за мною в сад, коли я напав на Туріда, і коли Саленсус Ол пішов з Деєю Торіс та іншими, залишивши Тувію з Птарту позаду, він також залишився в саду зі своєю дочкою, очевидно, непомічений, бо був одягнений подібно до охорони. Останнє, що я бачив, як він стояв, чекаючи, поки воїни, які супроводжували мене, закриють за собою ворота, щоб він міг залишитися наодинці з Тувією». Чи могло бути так, що вони втекли? Я сумнівався в цьому, і все ж усім серцем сподівався, що це може бути правдою. На третій день мого ув'язнення десяток воїнів прийшли, щоб супроводити мене до зали аудієнцій, де сам Саленсус Ол мав судити мене. Велика кількість вельмож заполонила кімнату, і серед них я побачив Туріда, але Матай Шанга там не було». Дея Торіс, як завжди сяюча красою, сиділа на маленькому троні поруч із Саленсусом Олом. Вираз сумного відчаю на її милому обличчі глибоко вразив моє серце. Її становище поруч із джедаком джедаків віщувало лихо для неї і для мене. І в ту мить, коли я побачив її там, у моїй свідомості виник твердий намір ніколи не залишити цю кімнату живим, якщо я мушу залишити її в лапах цього могутнього тирана». Я вбивав кращих за Саленуса Ола і вбивав їх Голіруч, і тепер я поклявся собі, що вб'ю його, якщо зрозумію, що це єдиний спосіб врятувати принцесу Гелію. Мені було байдуже, що це означатиме майже миттєво смерть для мене, за винятком того, що це позбавить мене подальших зусиль заради деї Торіс. І лише з цієї причини я образ би інший шлях, бо навіть якщо я вб'ю Салену Ола, цей вчинок не поверне мою кохану дружину до її народу». «Я вирішив дочекатися остаточного результату суду, щоб дізнатися все, що зможу, про наміри окарського правителя, а потім діяти відповідно». Ледве я постав перед ним, як Саленус Ол, викликав також Туріда. Даторе, Туріде, сказав він, ти звернувся до мене з дивним проханням, але відповідно до твоїх побажань і твоєї обіцянки, що це принесе лише користь моїм інтересам, я вирішив погодитися. Ти кажеш мені, що певне оголошення стане засобом засудження цього в'язня і водночас відкриє шлях до задоволення мого найзаповітнішого бажання. Туріт кивнув. «Тоді я зроблю оголошення тут, перед усіма моїми вельможами», – продовжив Саленус Ол. «Вже рік жодна королева не сиділа на троні поруч зі мною, і тепер мені личить взяти в дружини ту, яку вважають найкрасивішою жінкою на барсумі», – твердження, яке ніхто не може правдиво заперечити. Вельможі Окару, вийміть свої мечі та віддайте шану деї Торіс, принцесі Гелію та майбутній королеві Окару, бо наприкінці відведених десяти днів вона стане дружиною Саленуса Ола. Коли вельможі витягли свої клинки та підняли їх високо, відповідно до стародавнього звичаю Окару, коли джедак оголошує про свій намір одружитися, Дея Торіс зірвалася на ноги і, піднявши руку вгору, вигукнула гучним голосом, щоб вони припинили. «Можливо, я не дружина Саленсуса Ола», – благала вона, – «бо я вже дружина і мати. Джон Картер, принц Гелію, все ще живий. Я знаю, що це правда, бо я підслухала, як Матай Шанх казав своїй дочці Файдор, що бачив його в Каорі, при дворі Кулана Тіта, Джедака. Джедак не одружується з одруженою жінкою, і Саленсус Ол не порушить таким чином шлюбні узи». Саленсус Ол кинув на Туріда потворний погляд. «Це той сюрприз, який ти тримав для мене», – вигукнув він. «Ти запевнив мене, що між мною і цією жінкою немає жодної перешкоди, яку не можна було б легко подолати, а тепер я бачу, що існує одна нездоланна перешкода. Що це означає, чоловіче? Що ти можеш сказати?» «А якби я передав Джона Картера у ваші руки, Саленсуса Ол, хіба ви не відчували б, що я більш ніж виконав обіцянку, яку дав вам?» – відповів Туріт. «Не говори, як дурень!» – вигукнув розлючений джедак. «Я не дитина, щоб зі мною так гралися!» «Я говорю, лише як людина, яка знає», – відповів Туріт. «Знає, що він може зробити все, що стверджує!» «Тоді передай мені Джона Картера протягом десяти днів, інакше сам зазнаєш кінця, який я приготував би йому, якби він був у моїй владі», – огризнувся джедак. Джедак джедаків похмуро насупившись. «Вам не потрібно чекати 10 днів, Саленсусе Ол», – відповів Туріт. А потім, раптово повернувшись до мене, простягнув указуючий палець і вигукнув. «Ось стоїть Джон Картер, принц Гелію!» «Дурню!» – заверещав Саленсус Ол. «Дурню! Джон Картер – біла людина! Цей хлопець такий же жовтий, як і я!» Обличчя Джона Картера гладке, Матай Шанг описав його мені. У цього в'язня борода і вуса такі ж великі і чорні, як у будь-кого в окарі». Швидко, гвардійці, в ями з цим чорнім маніяком, який хоче пожертвувати своїм життям заради жалюгідного жарту над своїм правителем. «Стій!» – вигукнув Турид, і, вистрибнувши вперед, перш ніж я встиг здогадатися про його намір, схопив мою бороду і зірвав усю фальшиву тканину з мого обличчя та голови, відкривши мою гладку, засмаглу шкіру під нею та мою коротко стрижену чорну шевелюру. Миттєво в залі для глядачів Саленсуса Ола запанував хаос. Воїни кинулися вперед з оголеними клинками, думаючи, що я можу замишлювати вбивство Джедака Джедаків. Інші ж, з цікавості побачити того, чиє ім'я було відоме від полюса до полюса, натовпом стояли позаду своїх товаришів. Коли моя особа була розкрита, я побачив, як Дея Торіс підскочила на ноги. На її обличчі було написано здивування, і потім, крізь цей натовп озброєних людей, вона пробилася вперед, перш ніж хтось зміг її зупинити. Лише мить, і вона вже стояла переді мною з простягнутими руками та очима наповненими світлом її великої любові». Джон Картер, Джон Картер. вигукнула вона, коли я пригорнув її до грудей. І тоді раптом я зрозумів, чому вона відмовила мені в саду під вежею. Який же я був дурень? Сподівався, що вона розпізнає чудовий маскарад, який створив для мене цирульник з Марентини. Вона не впізнала мене ось і все. І коли вона побачила знак любові від незнайомця, вона була ображена і праведно обурена. Справді я був дурнем. І це ти, вигукнула вона, говорив зі мною з вежі, як я могла мріяти, що мій коханий вірджинець ховається за цією лютою бородою і цією жовтою шкірою. Вона звикла називати мене своїм вірджинцем як писливе слово, бо знала, що я люблю звук цього прекрасного імені, в тисячу разів прекраснішого і освяченішого її милими вустами. І коли я знову почув його після всіх тих довгих років, мої очі затьмарилися сльозами, а голос затримтів від хвилювання. Але лише мить я притискав цю дорогу форму до себе, як Саленсус Ол, тремтячи від люті та ревнощів, пробився до нас. «Схопіть цього чоловіка!» – закричав він своїм воїнам, і сотні безжальних рук розірвали нас. Власне, Джона Картера було розброєно заради шляхтечів двору Окару. Як би там не було, десяток із них відчули вагу моїх стиснутих кулаків, і я пробився до половини сходинок перед троном, на який Саленсус Ол заніс Дею Торіс, перш ніж вони змогли мене зупинити. Потім я впав, відбиваючись під натиском півсотні воїнів. але, перш ніж вони побили мене до непритомності, я почув з вуст Деї Торіс те, що зробило всі мої страждання вартими того. Стоячи там поряд із великим тираном, який тримав її за руку, вона вказала на те місце, де я бився сам проти такої жахливої переваги. «Чи думаєш ти, Саленсу Оле, що дружина такого, як він, вигукнула вона, коли-небудь зганьбить його пам'ять, навіть якщо він буде тисячу разів мертвий, одружившись із меншим смертним? Чи живе на будь-якому світі інший такий, як Джон Картер, принц Гелію? Чи живе інший чоловік, який міг би пробиватися туди й назад через войовничу планету, стикаючись із дикими звірами та ордами диких людей заради кохання до жінки?» Я, Деяторіс, принцеса Гелію, належу йому. Він боровся за мене і завоював мене. Якщо ти смілива людина, ти вшануєш його хоробрість і не вб'єш його. Зроби його рабом, якщо хочеш, Саленсусе Оле, але збережи йому життя. Я краще буду рабом із таким, як він, ніж королевою Окару». «Ні раб, ні королева не диктують Саленсусу Олу», – відповів джедак джедаків. «Джон Картер помре природною смертю в ямі достатку, і в день його смерді Дея Торіс стане моєю королевою. Я не почув її відповіді, бо саме тоді удар по голові призвів до втрати свідомості, і коли я прийшов до тями, в залі для аудієнцій зі мною залишалася лише жменька гвардійців». Коли я розплющив очі, вони штрикали мене вістрями своїх мечів і наказали підвестися. Потім вони повели мене довгими коридорами до двору, розташованого далеко в центрі палацу. У центрі двору була глибока яма, біля краю якої стояло півдюжини інших гвардійців, що чекали на мене. Один із них тримав у руках довгу мотузку, яку він почав готувати, коли ми наближалися». «Ми підійшли до цих людей на відстань 50 футів, коли я відчув раптове дивне і швидке поколювання в одному з моїх пальців. На мить я був здивований цим дивним відчуттям, а потім згадав те, про що в напруженні моєї пригоди я зовсім забув – подарунковий перстень принца Талу з Марентини. Миттіво я подивився в бік групи, до якої ми наближалися, одночасно піднімаючи ліву руку до чола, щоб перстень був видимий тому, хто його шукає». Одночасно один із воїнів, які чекали, підняв ліву руку, нібито щоб відкинути волосся назад, і на одному з його пальців я побачив копію мого власного персня. Між нами промайнув швидкий погляд розуміння, після чого я відвернув погляд від воїна і більше на нього не дивився, щоб не викликати підозри у окаріанців». Коли ми досягли кралю ями, я побачив, що вона дуже глибока, і незабаром я зрозумів, що незабаром зможу оцінити, наскільки далеко вона простягається під поверхнею двору. Тому що той, хто тримав мотузку, обв'язав її навколо мого тіла таким чином, що її можна було звільнити зверху в будь-який момент, а потім, коли всі воїни схопили її, він штовхнув мене вперед, і я впав у зіяючу прірву». Після першого ривка, коли я досяг кінця мотузки, яку було випущено, щоб я впав нижче краю ями, вони швидко, але плавно опустили мене. За мить до стрибка, коли двоє, троє з чоловіків допомагали мені регулювати мотузку навколо мене, один з них підніс рот близько до моєї щоки. І в короткий проміжок часу, перш ніж мене кинули в заборонену яму, він прошепотів мені на вухо одне слово мужайся! Яма, яку моя уява малювала бездонною, виявилася не глибшою за сотню футів. Але оскільки її стіни були гладко відполіровані, вона могла б бути і тисячу футів, бо я ніколи не зміг би вибратися без сторонньої допомоги. Цілий день я провів у темряві, а потім зовсім раптово яскраве світло освітило мою дивну камеру». На той час я був досить голодний і спраглий, бо не смакував їжі чи питва з дня, що передував моєму ув'язненню. На мій подив я виявив, що стіни ями, які я вважав гладкими, були обставлені полицями, на яких знаходилися найсмачніші страви та рідкісні напої, які тільки міг запропонувати Оркар. З вигуком захоплення я кинувся вперед, щоб поласувати бажаною їжею. Але перш ніж я встиг до неї дотягнутися, світло згасло, і хоч я навпомацьки обнишпорив усю камеру, мої руки стикалися лише з гладкою твердою стіною, яку я відчув під час першого огляду моєї в'язниці. Одразу ж почали мучити мене страждання від голоду та спраги. Там, де раніше я відчував лише легке бажання їжі та питва. Тепер я справді страждав від їхньої нестачі, і все через ту жахливу картину, яку я побачив. Їжа була майже в межах моєї досяжності. Знову темрява і тиша огорнули мене. Тиша, яку порушував лише один глузливий сміх. Ще один день нічого не трапилося, щоб порушити монотонність мого ув'язнення або полегшити страждання, викликані голодом і спрагою. Повільно муки ставали менш гострими, оскільки страждання приглушували активність певних нервів. А потім знову спалахнуло світло, і переді мною постав ряд нових і спокусливих страв з великими пляшками чистої води та глечиками освіжаючого вина, на зовнішній стороні яких виступав холодний під конденсату. Знову з голодною люттю дикого звіра я кинувся вперед, щоб схопити ці спокусливі страви. Але, як і раніше, світло згасло, і я раптово зупинився об тверду стіну. І знову пролунав глузливий сміх. Яма достатку! Ах, який жорстокий розум мав вигадати цю вишукану пекельну катування! День за днем це повторювалося, поки я не був на межі божевілля. І тоді, як я робив у ямах варгунів, я взяв нову, міцну хватку на свій розум і змусив його повернутися в русло розсудливості. Виключно силою волі я повернув контроль над своєю похитною психікою і настільки успішним я був, що наступного разу, коли з'явилося світло, я сидів зовсім нерухомо і байдуже дивився на свіжу і спокусливу їжу, яка була майже в межах моєї досяжності. Я був радий, що зробив це, тому що це дало мені можливість розгадати уявну таємницю цих зникаючих бенкетів». Оскільки я не робив жодних рухів, щоб дістати їжу, мучителі залишили світло увімкненим, сподіваючись, що нарешті я не зможу утриматися від того, щоб подарувати їм чудовий трепет на солоди, який мої колишні марні спроби отримати її викликали. І коли я сидів, розглядаючи заставлені полиці, я невдовзі побачив, як все було зроблено. І це було так просто, що я дивувався, чому не здогадався про це раніше».